Salmo 16 Al Maicii Preacurate că Preacurată te iubim, Fiindcă între în fii împărății ne-ai pus Și în extaz ne-ai purtat Prin genunile încinse cu stele. prea Preacurată te iubim, Fiindcă stăpâni peste făptura timpului ne-ai făcut, Și trupul de lut ne-l-ai scos Dintre al patimii încinse zăbrele. că Preacurată te iubim, Fiindcă lanțul înțelegerii ne-a adâncit prin lumina de vis, meditând la splendoare. Mai că prea te iubim, fiindcă pe frunte ne-ai pus o coroană de rază de soare. Mai că prea te iubim, fiindcă din noi o armată ai făcut să luptăm pentru neam și să-i dăm o scăpare. Mai că prea te iubim, fiindcă la tine am aflat milă nădej de iubire putere iertare. Mai că te iubim fiindcă eram rătăciți și pribegi. Când tu ne-ai dat ajutor, tu ne-ai plâns cu durere, mai că te iubim, fiindcă fie ai să fim, ai voit și din legea iubirii o cruce în piept ne făcut să ne dea putere. Maică preacurată te iubim prin copoartă, prin cartea vieții ne-ai dat, și la dreapta fiului tău iubit ne Mai așezat. Maică te iubim, fiindcă tu cheia lui David, din mâna neamului nostru, prin psalmii iubirii ai luat.